מלכים מב, פרק י"ט ויהי כי שמוע המלך חזקיהו, ויקרע את בגדיו, ויתכס בשק, ויבוא בית אדוני. וישלח את אליקים אשר על הבית, ושבנה הסופר, ואת זקני הכהנים, מתקסים בסקים, אל ישעיהו הנביא בן אמוץ. ויאמרו אליו, כה אמר חזקיהו, יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה.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 כה אמר אדוני, אל תירא מפני הדברים אשר שמעת, אשר גידפו נערי מלך אשור אותי. הנני נותן בו רוח, ושמע שמועה, ושב לארצו, והפלטיו בחרב בארצו. וישוב רב שקה, וימצא את מלך אשור נלחם לבנה, כי שמע כי נשא מלכיש. וישמע אל תרהק המלך כוש, לאמור, הנה יצא להילחם איתך. וישוב וישלח מלאכים אל חזקיהו, לאמור. כה תאמרון <קוטומרון> אל חזקיהו מלך יהודה, לאמור, אל ישיעך אלוהיך אשר אתה בוטח בו, לאמור, לא תינתן ירושלים ביד מלך אשור. הנה אתה שמעת את אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות, לאחר עמם, ואתה תנצל? ההצילו אותם אלוהי הגויים? אשר שיחתו אבותי, את גוזן ואת חרן, ורצף ובני עדן, אשר ביט לסר. היו מלך חמת ומלך ערפד, ומלך לעיר ספרויים, הנה ואיבה. וייקח חזקיהו את הספרים עם יד המלאכים, ויקראהם. ויעל בית אדוני, ויפרסהו חזקיהו לפני אדוני. ויתפלל חזקיהו לפני אדוני, ויאמר. אדוני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 בזה לך, לעגה לך בתולת בת ציון, אחריך ראש הניעה בת ירושלים. את מי חרפת וגידפת, ועל מי הרימות הכל? ותישא מרום עיניך על קדוש ישראל. ביד מלאכיך חרפת אדוני, ותאמר. ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים, ירקתי לבנון, ואכרות קומת ארזיו מבחור בראשיו, ואבואה מלון קיצו, יער כרמילו, אני קרתי ושתיתי מים זרים, ואחריב בכף פעמי כל יאורי מצור. הלא שמעת? למרחוק אותה עשיתי, למימי קדם, ויצרתיה, עתה ואותיה, ותהי להשוט גלים ניצים, ערים בצורות, ויושביהן קצרי יד, חתו ויבושו. היו עשב שדה וירק דשא, חציר גגות ושדפה לפני כמה. ושבתך וצדך ובואך ידעתי, ועת התרגזך אליי. יען התרגזך אליי, ושעננך עלה ואוזני, ושמתיך חי באפיך ומתגי בשפתך, והשיבותיך בדרך אשר באת בה. וזה לך האות. אכל השנה ספיח. ובשנה השנית סחיש, ובשנה השלישית זירעו וקיצרו, וניטעו כרמים, ואיכלו פירים. ויספה פליטת בית יהודה הנשארה שורש למטה, ואסף רי למעלה. כי מירושלים תצא שארית, ופלטה מהר ציון. קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. לכן, כה אמר אדוני אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורה שם חץ, ולא יקדמנה מגן, ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר יבוא בה, ישוב, ואל העיר הזאת, לא יבוא. נאום אדוני. וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. ויהי בלילה ההוא, ויצא מלאך אדוני, ויח במחנה אשור מאה שמונים וחמישה א', וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. וייסע וילך, וישוב סנחריב מלך אשור, וישב בננבה. ויהי ומשתחווה בית נשרוך אלוהיו, ועד רמלך ושרעצר בניו הכוהו בחרב, והמה נמלטו ארץ עררת. וימלוך עשר חדון בנו תחתיו.